протягнув Нет, а Нен не забарилася з відповіддю. «На який предмет у серванці схожий Том?» На перечницю вигукнув Нет і вручив Нен ядрого рішка зі сміхом, від якого Томі відчув величезне бажання підстрибнути, як розпечений каштан, і когось вдарити. Побачивши, що жарти переходять на образи, Франц вирішив знову втрутитися. А давайте встановимо правило. Перша людина, яка зайде до кімнати, має розповісти історію. Хто б то не був, але він має щось розповісти. Цікаво ж, хто зайде перший. Усі присутні погодились, і їм не довелося довго чекати, бо невдовзі вони почули важкі кроки у вестибюлі, і перед ними з'явився Сайлес з оберемком хмизу. Його привітали вигуками, а він стояв і роздивлявся навколо зі спантиличеною посмішкою на своєму великому червоному обличчі, поки Франц йому не пояснив, в чому штука. «Ну, та я не можу розказувати історію», – сказав він, скидаючи свою ношу та готуючись покинути кімнату. Але хлопці зірвалися, потягнули його в крісло і тримали, сміючись, поки добродушний велетень не здався. «Я знаю тільки одну історію, і то про коня», – сказав він, улещений таким теплим прийомом. «Розкажіть, розкажіть!» – кричали хлопці. «Добре», – почав Сайлес, підсунув своє крісло під стіну і заклав великі пальці попід пройми камізельки. Як була війна, я пішов у кінний полк і побачив багато боїв. Мій коник, майор… Був просто вищий клас, і я так ним тішився, так його любив, ніби то була людина. Він був не дуже гарний, але то була дуже добра, спокійна, і взагалі найліпша тварина, яку я тільки бачив. І вже в нашому першому бою він мені такий дав урок, що я його не забуду, і тепер-ка вам розкажу. Не знаю, як вам описати весь той шум, гам і яке-то взагалі було страхіття, бо слів для цього все одно не знайти. Мушу визнати, я і сам не розумів, що то робилося і що я маю робити. Був наказ йти в наступ, і ми йшли, і ніхто не зупинявся підібрати загиблих. Мене підстрелили в руку, і я випав з сідла. Всі йшли далі, а я лишився ще з двома трьома не то мертвими, не то раненими, Ну, якось і піднявся на ноги і став шукати очима майора. Армійської радості мені на перший раз було досить. Але я його ніде не видів і вже хотів вертатися в табір, як ніби почув, яке іржання. Я знову розглянувся, побачив майора, який на мене чекав трохи далі. Він стояв і дивився, ніби не розумів, чого я від нього відстав. Я свиснув, і він Рисю побіг до мене, ніби його хтось так навчив. Як я міг з раненою рукою на нього видертися і хотів діхати в табір? Бо у мені було так зле, ніби то був не я, а якийсь дівча. То так буває у першому бою. Але де там? Майор Витко був за мене сміливішим, і тільки крутився на місці, гарцював, ніби казився від одного запаху пороху. Що я тільки не робив, але він уперся, то я мусів здатися. І що ви думаєте, той звір вчудив? Погнав як вихор у саму гущу битви. Молодець, вигукнув схвильований ден, а інші хлопці вже забули про свої яблуки і горіхи. Бог свідок, як мені стало стидно, продовжив Сайлес, розігрітий спогадами про той день. Я був злий як пес, забув уже про ту рану і носився, мов, скажений, аж поки між нас не впав артилерійський снаряд і багатьох покосило. Я не знаю, що далі робилося і скільки минуло часу, поки я прийшов до тями. Але коли я продер очі, то побачив, що битва затихла, а я лежу відгороджений майором. У мене була зламана нога і мав кулю в плечі, але він – бідака, йому весь бік розпороло тим снарядом. «Ой, Сайлеса, і що ти робив?» – вигукнула Нен, підсунувшись ближче до нього, переповнена співчуттям і цікавістю. Я трохи підповз і спробував спинити кров якимись кусками одягу, які зміг повідривати одною рукою. Але то нічого не давало, він стогнав від страшного болю і дивився на мене своїми добрими очима. аж я не міг більше того витримати». Я йому помагав, як умів, але сонце піднімалося і починало добре припікати. Кінь висолопив язика, і я хотів дійти до струмка, але мало не зумлів і ледве дихав. Тому кинувся того і просто обмахував його капелюхом. А тепер слухайте, що я вам розкажу. Як почуєте, як хто лає конфедератів, то можете їм цю історію повторити. Так от... Один бідолахо у сірій формі конфедератів лежав недалечко від нас з простреленими легенями і вмирав. Я йому дав свою хустинку, щоб він закрив лице від сонця, і він подякував. У такі хвилини ніхто не думає, на якому боці він воює, а просто одне одному помагають. Коли він побачив, як я побиваюся за майором, як я хочу полегшити йому біль, то підніс трохи голову, білий і впрілий від страждань, і сказав. У мене в флязі є трохи води. Візьми, мені вона вже не допоможе і кинув мені. Я би не зміг узяти, якби сам не мав що йому дати. А в мене було трохи бренді, і я дав йому випити. Йому полегшило, а мені стало так добре, ніби то я сам випив. Чудеса, як то часом добре, стає, коли зробиш кому добре. Сайлес зробив паузу, ніби тепло того моменту знову розтеклося у нього по тілу, коли двоє ворогів допомогли одне одному, як брати. «Розкажи про майора», – вимагали хлопці, яким кортіло дізнатися, чим усе закінчилося. «Я вели воду йому на язик. Якщо бідний звір взагалі вмів дякувати, то він дякував своїм поглядом. Але то не допомогло, бо він далі мучився від рани, і я вже не міг дивитися, то було нелегко. Але так було треба. І я знаю, він мене простив. «Що ти зробив?» – спитав Еміль, коли сайли знову зробив паузу і кашлянув з таким виразом на обличчі, що Дейзі зірвалася, підійшла до нього і поклала руку йому на коліну. Я його застрелив. На цих словах серед слухачів прийшла хвиля збудження, бо майор був героєм у їхніх очах, і його трагічна смерть викликала у них співчуття. Так, я його застрелив і врятував від страждання. Перед тим я його погладив і сказав – прощавай. Тоді поклав його голову на траву, ще раз подивився у його повні любові очі і випустив кулю йому в голову. Він навіть не вирухнувся. Так добре я поцілив. І я втішився, що він більше не стогне, не мучиться, йому не болить. І не знаю, чи того маю стидатися, але я просто обняв його за шию і розридався, як мала дитина. Ох, що за дурень!» Сайлес видер рукавом очі, бо схлипування Дезі зворушило його ще більше, ніж смерть вірного майора. На хвилю запанувала тиша. Бо хлопці не гірше чуйної Дейзі відчували весь сум історії, хоч і не показували цього через сльози. «Я би теж хотів такого коня», – сказав Ден упівголоса. «А конфедерат теж помер?» – схвильовано спитала Нен. «Не тоді. Ми пролежали весь день, а вночі прийшли наші товариші забрати пропалих». Ясно, що вони хотіли мене першого звіт там винести, але я сказав, що можу зачекати. А конфедерат вже не знати, чи довго протягне, то я їх заставив віднести його. Йому дійки й не вистачило сили, щоб простягнути мені руку і сказати «дякую, друже». І то були його останні слова, бо через годину він помер в медичному наметі. «Ти, напевно, не пожалів, що був до нього такий добрий», – сказав Демі глибоко вражений розповіді. «Ну, мене втішала така думка, поки я там лежав сам годинами, поклавши голову майорові на шию. І дивився, як піднімається місяць. Жаль, що я не міг порядно його поховати, але не було як. Тому я просто відрізав пасмо його гриви і дотепер зберігаю. «Хочеш подивитися, маленька?» «О, так, будь ласка!» – відповіла Дейзі, втираючи сльози. Сайлес виняв старий гаманець і витягнув з внутрішньої кишені шматок бурого паперу, в який був загорнений жмут з жорсткого кінського волосу. Діти мочки дивилися на нього на широкій долоні Сайлеса. І нікому не здавалося смішною його любов до вірного коня. «Це дуже мила історія!» Мені подобається, хоч я й заплакала. Дякую, Сайс. Дейзі допомогла загорнути його реліквію. Нем тим часом насипала йому повну кишеню попкорну, а хлопці навперебіг хвалили розповідь з відчуттям, що в ній насправді було два героя. Він пішов розчулений почистями, а маленькі змовники обговорювали його історію, вичікуючи наступну жертву. Нею стала місіс Джо, яка зайшла приміряти фартухи на нен, які вона саме для неї шила. Вони розповіли правила гри і накинулися з вимогами нової розповіді. Місіс Джо їхня пастка дуже потішила, і вона відразу ж погодилася, бо їхні щасливі голоси, які чути було аж у вестибюлі, викликали в неї такі приємні відчуття – що вона захотіла приєднатися до своїх хлопців і на хвилю забути тривожні думки про сестру Мех. «Я перша мишка, яка потрапила у вашу пастку, хитрі коти!» – спитала вона, коли її провели до великого крісла, пригостили закусками й оточили з радісними та уважними обличчями. Вони розповіли їй про Сайлисе його внесок а вона тим часом ляснула себе у вічі по лобі, бо від несподіванки їй не спадала нагадку жодна історія. «Про що ж мені вам розповісти?» – сказала вона. «Про хлопців!» – прозвичала спільна відповідь. «І щоб було щось про вечірку!» – сказала Дезі. «І про їжу!» – додав Стафі. «Це нагадує мені одну оповідку, написану багато років тому одній літній пані». Мені вона дуже подобалась, і вам, думаю, теж сподобається, бо там є і про хлопців, і про їжу. Як вона називається, підозрюваний. Нет підняв голову з надгоріхів, які перебирав, і місіс Джо йому усміхнулася, здогадуючись, що він мав на думці. Міс Крейн тримала школу для хлопців в одному маленькому містечку. То була дуже гарна школа, старомодна. В її домі жило шестеро хлопців, а ще й четверо п'ятеро приїжджали з міста. Серед тих, що мешкали з нею, був і Луїс Вайт. Луїс був непоганим хлопцем, але дуже боязким, сором'язливим і час від часу міг трохи прибрехати. Одного дня сусід прислав міс Крейн кошик Агрусу. Ягід на всіх не вистачило б, тому добра міс Крейн, яка любила зробити приємне своїм хлопцям, взялася за роботу і напекла їм з тим Агрусом тістечок. Я б хотіла спробувати тістечка з Агрусом. Цікаво, чи вона їх готувала за тим самим рецептом, що і я печу з малиною, сказала Дейзі, інтерес якої до куховарства нещодавно знову пожвавився. «Цить!» – сказав Нет запихаючи їй до рота попкорн, щоб вона не розмовляла, бо йому ця розповідь здавалася особливо близькою по духу. Коли міс скрейн закінчила з тістечками, вона поставила їх у комірчину, і словом про них не прохопилася, бо хотіла зробити хлопцям сюрприз до чаю. Коли ж настав час і всі зібралися за столом, вона пішла по тістечка, але повернулася зі спантиличеним виглядом. «Бо що, як думаєте, сталося?» «Хтось їх поцупив!» – вигукнув Нед. «Ні, тістечка були на місці, але хтось повибирав із них усі ягоди. Як підступно!» І Нен подивилася на Томі, ніби хотіла показати, що він на її думку міг вчинити так само. Коли вона розповіла хлопцям про свій сюрприз і показала жалюгідні залишки тістечок, вони дуже засмутилися і заявили, що нічого про це не знають. «Може, то щурі», – сказав Луїс, який заперечував свою причетність найголосніше. «Ні, щурі б і тісто понадгризали, а не розламали б посередині і не повиймали б агрус. Це зроблено руками», – сказала міс Крейн, яка більше переймалася брехнею, ніж тістечками. «Що ж, вони повечеряли і пішли спати, але вночі місіс Крейн почула, як хтось тогне». Вона пішла подивитися, хто це, і побачила Луїса, якого мучив страшний біль. Він, очевидно, щось не те з'їв. А тепер йому було так зле, що міс Крейн розхвилювалася і хотіла послати за лікарем. Але Луїс просто гнав. «Це все Агрус. Я його з'їв і перед смертю хочу признатися». Хлопці лякала сама думка про лікаря. «Ну, тоді я дам тобі якийсь засіб для блювоти, і тобі стане легше», – сказала міс Крейн. Тож Луїс прийняв ліки, і на ранок він уже почувався значно краще. «Ой, тільки не кажіть хлопцям, вони будуть з мене насміхатися», – благав хворий. Добре, міс Крейн пообіцяла нічого не розповідати, але одна дівчинка на ім'я Салі все розбазікала, і бідного Луїса ніяк не лишали в спокої. Однокласники обзивали його старий Агрус і не втомлювалися запитувати про ціну тістечок. І правильно, сказав Еміль, про негідні вчинки завжди дізнаються додавдемі з ноткою моралізаторства. Ні, не завжди, пробурчав Джек, який нахилився над яблуками, щоб ніхто не побачив його почервонілого обличчя. На цьому все закінчилось? спитав Ден. Ні, це тільки половина історії. Далі було цікавіше. Через якийсь час по тому повз їхніх будинок проходив величезний торговець і зупинився, щоб показати хлопцям свої товари, і деякі з них купили собі кишенькові гребінці, губні гармошки та інші дрібниці. Торговець мав також на продаж маленький складний ніж із білою ручкою, який дуже сподобався Луїсу, але він уже потратив усі свої кишенькові гроші і ніхто не мав йому позичити. Він крутив у руках той ніж, мріючи про нього, поки чоловік не спакував весь свій крам і йому довелося неохоче його віддати. Торговець пішов. Та наступного дня повернувся і повідомив, що ніде не може знайти ножа, тож, напевно, він його забув у міс Крейм. То був справді дуже гарний ніж з перламутровою ручкою, і він не міг собі дозволити його втратити. Усі стояли, дивилися один на одного і стверджували, що нічого про це не знають. Оцей юний джентльмен останній, хто мав його в руках, і він, здається, дуже його хотів. «Ти впевнений, що поклав його на місце?» – спитав чоловік Луїса, який дуже розхвилювався через втрату і знову і знову клявся, що він таки повернув ножа. Але заперечення хлопці, здається, не допомагали, бо всі були впевнені, що це він узяв його. І після бурхливої сцени мій скрень заплатила за той ніж, а торговець, бурмочучи щось собі підніс, пішов геть. «То його Луіс забрав? – спитав схвильовано Нет. – Зараз дізнаєтесь. Тепер бідному Луісу випало ще одне випробування, бо хлопці не припиняли повторювати «Ей, Агрус, а не позичиш мені свого перламутрового ножичка?» Поки Луіс не відчув себе таким нещасним, що попросився додому. Міс Крейн намагалася робити все, що могла би стримувати хлопців, але вони продовжували дражнитися, коли її не було з ними. Це найважче у вихованні хлопців. Вони, як люблять висловлюватися, не б'ють лежачого, але то натомість знущатимуться з бідака через якісь дрібниці, поки він не захоче з'ясувати стосунки у бійці. «Я це знаю», – сказав Ден. «І я», – м'яко додав Нет. Джек нічого не сказав, але також погоджувався з цим. Він знав, що старші хлопці його зневажають, і тільки тому й залишили в спокої. «Тітко Джо, а що було далі з бідним Луїсом? Я не вірю, що він забрав ніж, але хочу знати напевне», сказала Дейзі з великим бажанням почути продовження історії. Отож, минали тижні, але нічого не з'ясувалося. Хлопці уникали Луїза, а він, бідний, мало не захворів, так виснажив себе лихом, який сам на себе накликав. Він вирішив ніколи більше не брехати і так кревно намагався дотримуватися своєї постанови, що міст Крейн прийняв жаль до хлопця, і вона допомагала йому як могла, і вже й сама повірила, що він не брав ножа. Через два місяці прийшов той самий торговець і з порогу сказав, «Знаєте, пані, я таки знайшов того ножа. Він заліз за підкладку в моїй торбі і випав на днях, коли я складав нову партію товарів. Я вирішив, треба зайти і сказати, бо ж ви за нього заплатили, то, може, захотіли б його собі. Ось він. Хлопці зібралися довкола, і від слів торговця їм стало дуже соромно, тому вони почали просити пробачення в Луїса, і то так щиро, що він не міг їм не простити. Мій скрень вручила йому той ніж, і він зберігав його довгі роки, як нагадування про власну помилку, що завдала йому стільки клопотів. «Не розумію. Чому завжди те, що з'їсити хцем, тобі шкодить, а те, що їси за столом, ніколи замислено поділився своїми спостереженнями Стафі?» «Напевно, сумління діє і на шлунок», – усміхнулася мішісь Джо. «Він має на увазі огірки», – сказав Нет, і всі засміялися після цих слів, бо остання халепа, яка спіткала Стафі, була досить кумедною. Він по з'їв два великі огірки, йому стало дуже погано, і він поділився своєю бідою з Недом, благаючи його щось з цим зробити. Нед добродушно порадив йому покласти гірчичник і взяти праску під ноги, от тільки став і все переплутав, поклав гірчичника на стопи, а праску на живіт. Його знайшли в сараї з пузирями на стопах та в опаленому піджаку. «Може, розкажете ще одну історію?» «Ця була дуже цікава», – сказав Нет, коли сміх припинився. Перш ніж місіс Джо стигла повідомити ненаситним Оліверам Твістам, в кімнату зайшов Роб, волочучи за собою покривало, і сказав з примилим виразом обличчя, прямуючи до мами, ніби вона була його тихою гаванню. «Я по цю всум, Подумав, що тут щось страсне, і прийшов подивитися. «Думав, я про тебе забула?» «Нечимното?» – спитала мама, намагаючись прибрати суворого виразу. «Ні, але подумав, ти захочеш мене побачити», – відповів маленький вигадник. «Я б воліла бачити тебе в ліжко, тому марш на гору, робіни!» Кожен, хто сюди приходить, – «Маю розповісти якусь історію. А оскільки ти не можеш, то краще тікай», – сказав Еміль. «Але я можу. Я багато розказую Теді про ведмедів і місяці, і мусок, і... які зістять», – запротестував роб, який вирішив будь-що залишитися. «Ну, тоді негайно ж розказуй, сказав Ден, який вже збирався віднести його нагору. «Добре, розказу, дайте подумати!» І роб заліз матері на коліна, яка його обійняла, зауваживши. «Це, напевне, сімейне оце вставання по ночах». Демі так робив, а я взагалі кожної ночі бродила, як сновида. Мех весь час ввижалися пожежі, і вона відправляла мене вниз перевірити, чи все гаразд, а я користалася цим як нагодою побути трохи наодинці і зайнятися, чим душа забажає. А тепер і ти, неслухняний сину. Придумав, поділився роб, почуваючись невимушено та з превеликим бажанням долучитися до цього приємного кола. Усі дивилися на Роба зі стримуваним сміхом, а він, умостившись у мами на коліні і замотавшись у ковдру, розповів коротку, але трагічну історію так серйозно, що звів її на сміх. Колись одна пані мала мільйон дітей, і серед них одного гарного хлопчика. Вона післа нагору і сказала – не виходь на двір, а він пісов, впав у криницю і втопився. «Це все?» – спитав Франц, коли Роб зупинився, щоб перевести подах після приголомшимого початку. «Ні, там є далі». І Роб насупив брови, ніби намагався видавити себе натхнення. «Що зробила та пані після того, як він упав у криницю?» – спитала його мама, щоб трохи допомогти. «О, вона його витягла і обгорнула газетою, а тоді поклала на полицю, щоб він підсох на насіння». Усі вибухнули сміхом на таке несподіване закінчення історії, а місіс Джо погладила кучеряву голівку і серйозним тоном сказала: "Сину мій, ти успадкував мамон талант до складання історій. Йди на зустріч славі, вона тебе чекає. Тепер мені можна лиситися, правда?" «А правда гарна історія», – вигукнув Роб у доброму гуморі від власного успіху. «Можеш сидіти, поки не з'їси оці 12 смажених зерен кукурудзи», – відповіла йому мама, сподіваючись побачити, як вони митю зникають. Але Роб виявився хитрішим. Він повільно розжовував зерна попкорно одне за одним, насолоджуючись кожною хвилиною компанії. Може, поки чекаєте розповісти ще одну історію, – сказав Демі, який не хотів втрачати час. Але мені справді нічого не спадає на думку, крім байки про ящик для дров, – сказала місіс Джо, нарахувавши в роба ще сім зерен кукурудзи. А там буде про хлопців? Вона саме про хлопця. А вона правдива? Від початку до кінця. Добре, то розкажіть, будь ласка. Джеймс знову з матірю жив у маленькому будиночку. Вони були бідні, і Джек мусив працювати, щоб допомагати матері. Але він любив книжки так само, сильно, як ненавидів роботу. І дуже хотів сидіти над ними цілими днями навчатися. «Не може такого бути. Я ненавиджу книжки, але люблю працювати», – сказав Дем, несхвально схвально поставившись до Джеймса від самого початку. «У світі є різні люди, так і має бути. Потрібні і студенти, і робітники, і місця стане для всіх. Але, на мою думку, і робітники мають трохи вчитися, а студенти знати, як працювати», – відповіла місіс Джо, переводячи багатозначний погляд з Дена на Демі. «Я точно працюю», – Демі з гордістю показав три мазолі на своїй долонці. А я вчуся, додав Ден, киваючи з кислим обличчям на дошку з цифрами. Тепер послухайте, що зробив Джеймс. Він не хотів бути егоїстом, але мама ним пишалася і дозволяла робити все, що він хоче, а сама важко працювала, щоб він мав час на читання книжок. Однієї осені Джеймс захотів піти до школи, тож пішов на зустріч до священника, щоб дізнатися, чи може той допомогти йому з одягом і книжками. Але священник чув про неробство Джеймса і не вельми схилявся робити щось для нього, бо думав, що хлопець, який нехтує рідною матір'ю і дозволяє тяжко працювати заради нього, навряд чи добре вчитиметься. І цей добрий чоловік, коли дізнався, яким серйозним був Джеймс, більше ним зацікавився і вирішив зробити йому одну пропозицію, щоб перевірити, якою мірою хлопець був щирим у своїх пориваннях до знань. Я дам тобі книжки та одяг лише за однієї умови, Джеймсе. Якої, пане? Хлопець зразу ж повеселів. Ящик дров у вас в домі має не порожніти всю зиму, і ти сам мусиш дбати про це, не мама. Якщо не впораєшся, про школу можеш забути. Він почав ходити до школи і якийсь час дуже добре давав собі раду з дровами, бо була осінь і хмизу не бракувало. Він бігав до лісу зранку та ввечері, повертався з повним кошиком дров для пічки, а оскільки мама витрачала їх ощадливо, то цього вистачало надовго і робота була неважка. Але в листопаді вдарили морози, дні стали похмурими та холодними і дрова швидко стали закінчуватися. Мама закупила трохи дров на зароблені гроші, але вони, здається, просто танули і вже майже закінчилися, коли Джеймс згадав, що це він має подбати про опалення дому. Місіс Сноу прихопив ревматизм, і вона не могла працювати як раніше, тому Джеймс змушений був відкласти книжки і задумати, що йому далі робити. Це було нелегко бо справи в школі йшли добре, йому так подобалися уроки, що він робив перерву в навчанні, хіба лише, аби поспати і поїсти. Але Джейм знав, що священик дотримує свого слова, і тепер у вільний час він повинен, хай як його цього не хотілося, заробляти гроші, щоб ящик не порожнів. Хлопець виконував різні доручення, піклувався про сусідську корову, допомагав старому паламареві прибирати в церкві, таким чином ледве заробляв на те, щоб купити в'язанку другу дров. Праця була важка, а дні короткі, зима випала дуже холодна, а цінний час спливав, і Джеймсу вже не залишалося часу читати свої дорогоцінні захопливі книги, що дуже його засмучувало, бо нудні обов'язки, здавалося, ніколи не закінчаться. Священник мовчки за ним спостерігав і бачив, що наміри у хлопці серйозні, тому вирішив трохи йому допомогти без його відома. Він часто зустрічав його, коли той возив сань медрова з ліса, в якому чоловіки рубали дерева. І поки бик повільно плентався, Джеймс читав або вчив уроки, щоб не згаяти ні хвилини. Хлопець заслуговує на допомогу. «Цей урок піде йому на користь, і коли він затямить його, я дам йому простіше завдання», – сказав священик сам до себе. І на святвечір біля їхнього будинку вивантажили купу першокласних дров, а біля них залишили нову пилу і записку, в якій було лише кілька слів. «Бог допомагає тим, хто сам собі допомагає». Бідний Джемс не сподівався жодних подарунків, однак, прокинувшись різдвяного ранку, він знайшов пару нових рукавиць, які зв'язала мама своїми хворими закостенілими пальцями. Він був дуже задоволений подарунком, але ще приємніше було почути, як мама сказала, що він хороший син. З ніжністю подивилася на нього і поцілувала. Намагаючись зігріти її, Джеймс зігрів власне серце, і наповнюючи ящик для дров, він наповнив останні кілька місяців відданою працею. Хлопчик починав розуміти, що є ще щось не менш важливе, ніж книжки, і намагався засвоїти уроки, які йому посилав Бог, а не тільки ті, які задавав учитель. Коли Джеймс побачив гору дубових та соснових колод під дверима, і прочитав записку, то здогадався, хто зробив йому такий подарунок, і зрозумів план священика. Він йому подякував і ревно взявся за роботу. Інші хлопці того дня забавлялися, а Джеймс весь день пиляв дерево. Та чомусь мені здається, що серед усіх однолітків у місті найщасливішим був хлопець у нових зв'язаних рукавицях, який насвистовував собі, мов дріст, заповнюючи для мами ящик дровами. «Крута історія», – вигукнув Ден, якому такі прості оповідки подобалися більше за фантастичні казки. «Мені подобається цей хлопець». «І я міг би пиляти дрова для вас, тітко Джо», – сказав Демі, передчуваючи нове джерело прибутку для своєї сім'ї. «Розкажіть щось про поганого, хлопця. я такі історії люблю найбільше», – сказала Нен. Розкажіть їй краще про неслухняну сварливу дівчину, сказав Том, якому нен зіпсувала весь вечір. Йому і яблуко не смакувало, і попкорн здавався гірким, і горіхи тяжко лущитись, а від виду неда та нен на одній лаві життя в залі було тягарем. Але більше історії від тітки Джо Вони не дочекалися, бо роб заснув у неї на колінах, затиснувши в пухкому кулачку останнє зерно попкорну. Загорнувши малюка в ковдру, мама віднесла його в ліжко, впевнена, що сьогодні він з нього вже не вилізе. «А тепер почекаємо, хто стане наступним», – сказав Еміль, прочиняючи двері, ніби комусь мало б неодмінно закортити увійти, якщо залишити в них щелину. Першою повз двері прийшла Марієн. Еміль у її гукнув. Однак її вже попередив Сайлес, тому вона тільки засміялася і швиденько пішла далі. А тоді відчинилися двері у вестибюлі, і звідти донісся приглушений голос. «Не знаю, що стало зо мною, сумує серце моє». «Це дядько Фріц?» «Ну, могло сно сміятися, тоді він неодмінно зайде», – сказав Еміль. Усі засміялися, дядько Фріц справді зайшов і спитав – «З чого сміємося, хлопці? Упіймався, упіймався! Ви не зможете звідси вийти, поки не розкажете історію!» – закричали хлопці, зачиняючи двері. «Ага, то ось у чому річ, що ж? Нічого не маю проти. Взагалі-то я нікуди й не збирався звідти йти, готовий негайно ж виконати завдання». Що він і зробив, зручно сівшись у кріслі. Колись давно твій дідусь Демі поїхав читати лекцію у велике місто, сподіваючись, що таким чином зможе заробити трохи грошей до сиротинця, який добрі люди саме будували. Лекція пройшла успішно, і в нього в кишені опинилася кругленька сума, що його неабияк тішило. Коли він своїм фаентоном повертався в рідне місто, на безлюдній ділянці дороги йому спало на думку, що це зручне місце для злодіїв, і саме в той момент з лісу вийшов чоловік, який мав не дуже привабливий вигляд. Він ішов повільно, ніби чекав, поки наблизиться фаєтон. Думка про гроші змусила дідуся занервувати. Спочатку він поривався розвернутися і поїхати звідти геть. Але кінь уже стомився, та й не хотілося йому безпідставно підозрювати чоловіка, тому він продовжив свій шлях. А коли порівнявся з подорожнім і побачив, який нещасний і хворий той був на вигляд, йому стало соромно, і він приязно промовив до незнайомця. «Друже, ви виглядаєте втомленим. Сідайте, я вас підвезу». Чоловік, здається, здивувався, хвилину завагався і тоді сів. Він не був охочий до розмови, але дідусь продовжував говорити мудро й бадьоро, як завжди, про те, який складний видався рік, як багато бідних людей постраждало, як важко буває зводити кінці з кінцями. Чоловік з часом трохи відтанув і розповів свою історію про те, як він хворів, як не міг знайти роботи, про свою родину, про дітей і що він уже майже у відчаї. Дідусеві стало так шкода його, що він забув про свій страх і, спитавши ім'я незнайомця, пообіцяв спробувати підшукати йому роботу у місті, оскільки мав там друзів. Дідусь хотів дістати папір і олівець, щоб записати адресу, тому виняв свій товстенький гаманець. Чоловік відразу вп'явся у нього очима. Дідусь згадав про гроші і йому стало лячно. Однак він тільки спокійно сказав. «Так, тут є певна сума для бідних сиріт. Я б хотів, щоб це були мої гроші, і тоді міг би вам трохи допомогти. Я небагатий, однак знаю, що є бідніші за мене. У мене ще є власні п'ять доларів. Дозвольте дати їх вам для ваших дітей». Голодний погляд в очах чоловіка змінився на вдячний, коли він брав ці невеликі гроші. Він доїхав з дідусем до міста і тоді попросив його висадити. Дідусь потиснув йому руку і вже збирався їхати далі, коли чоловік несподівано сказав, ніби невидима сила змусила його це зробити. «Коли ми зустрілися, я був у віччі і збирався вас пограбувати, але ви були таким добрим до мене, що я не зміг. Хай благословить вас Бог за те, що ви не дали мені цього зробити». «А ще колись його бачив?» – спитала Дезі. «Ні, але, думаю, чоловік знайшов роботу і більше не задумувався про грабіж». «Цікаво, я б, напевно, його побив», – сказав Ден. «Доброта завжди краще за насильство. Спробуй і сам побачиш», – відповів містер Бер, піднімаючись з місця. «Розкажіть ще одну, будь ласка», – вигукнула Дезі. Ви просто мусите, тітка Джо розповіла нам дві історії, додав Демі. О, тоді я точно більше не розповідатиму, а прибережу решту своїх історій до наступного разу. Я своє завдання викону, тож тепер мені пора йти. І містер Бер дав драла, а вся зграя кинулася за ним. Однак він мав фору і тому зміг утекти в свій кабінет, залишивши хлопців позаду. Вони так запалилися бігом, що вже не могли спокійно сидіти і взялися грати в піжмурки. А під час гри Томмі продемонстрував, що історії його таки чогось навчили, бо впіймавши Нен, він пошепотів їй на вухо. «Вибач, що назвав тебе сверливою». Нен також не пасла задніх, і коли вони грали в гудзик-в-гудзик-в-кого-гудзик, в гудзик, в гудзик, вона сказала, «Тримай міцно, що я тобі зараз дам». З такою приязною усмішкою, що Томмі не здивувався, виявивши у жмені перстень з Кінського волосу замість гудзика. Тоді він тільки усміхнувся у відповідь, однак, йдучи спати, він запропонував Нен найкращий шматок яблука. А вона побачила перстень на його короткому, товстенькому пальці і прийняла яблуко. З цього моменту можна було вважати, що вони помирилися. Обом стало соромно за свою тимчасову ворожнечу, але жоден з них не посоромився вибачитися, тож дитяча дружба не урвалася, і верба ще довго залишалася їхнім домом, маленьким повітряним замком. Розділ 21. День подяки. Це щорічне свято у Пламфілді завжди відзначали за старими добрими традиціями і нікому і нічому не було дозволено їх порушувати. Ще задовго до Дня подяки дівчатка допомагали Ейзі і Міс Джону кухні з пирогами та пудингами, сортували фрукти в коморі, протирали тарілки і взагалі були дуже зайняті, від чого почувалися незмірно важливими. Хлопці тинялися довколи забороненої території, винюхуючи ароматні страви підглядаючи за кухонними ритуалами, і час від часу їм дозволяли поласувати всякою смакотою в процесі її приготування. Але цього року явно відбувалося щось значніше, бо дівчата бігали з гори вниз та знизу вгору, хлопці працювали і в класній кімнаті, і в сараї, а весь дім нагадував мурашник. Місіс Джо з Францом витягали зі шухлян старі стрічки і прикраси, щось витинали зі золотого паперу. Витратили чимало соломи, сірої бавовни, фланелі й чорних наместин. Нед у майстерні працював над якимись чотирнацькими машинами, а Темі і Томі ходили й бурмотіли собі під ніс, ніби щось чили на пам'ять. З кімнати Еміля час від часу долинав страхітливий шум, а з дитячої переливи сміху, коли теді з робом годинами там ховалися. Але найбільше містера Бера спантеличувало те, що сталося з великим робовим гарбузом. Його тріумфально внесли на кухню, а трохи пізніше на його місці з'явилися з десяток золотистих пирогів. Але на них мало б піти не більше четвертої частини гіганта – Тож куди поділася решта овочу? Він просто зник. А Роб, здавалося, не переймався, тільки тихенько посміювався, коли про нього запитували і казав батькові «Зачекай побачиш, бо вся штука була в тому, щоб зробити містерові Берові сюрприз і нічого йому завчасу не видати». Він слухняно закривав очі, вуха і рот та продовжував не бачити того, що само попадало на очі, не чути того, що витало у повітрі, і не розуміти очевидного навколо себе. Містер Бер був німцем, тому любив прості сімейні святкування і заохочував до них від щирого серця, адже вони робили домашню атмосферу такою приємною, що хлопці не шукали веселощів де інде. Коли нарешті день свята настав, хлопці пішли на довгу прогулянку, щоб нагуляти апетит до обіду. Та хіба їм це було потрібно? Дівчата залишилися в домі допомагати накривати на стіл і додати ж завершальні штрихи до всього, над чим вони з таким хвилюванням трудилися всі ці дні. Класна кімната була зачинена з попереднього вечора, а містеру Беру заборонили туди заходити під страхом бути побитим Тедді. Малюк охороняв двері як дракон, хоч його й розпирало про все розповісти, і тільки завдяки тому, що батько героїчно та самозречно відмовлявся будь-що чути, йому вдалося зберегти таємницю. Усе готово, і все просто ідеально, абсолютно прекрасно, вигукнула Нен, вийшовши нарешті з урочистим виглядом із класної кімнати. Сайлес знає, що тепер робити, додала Дезі, підстрибуючи від радості, спричиненої невимовним успіхом. «Щоб мені провалитися, в житті нічого гарнішого не видів, особливо ті малі створіння», – сказав Сайлес, якого посвятили у ту таємницю, і тепер він зайшовся сміхом, як дуже великий хлопець. «Усе, йдуть!» Я чую, як і міль реве. Моряки, земля попереду, значить нам пора бігти, вдягатися, вигукнула Нен і погнали, погнали на гору. Хлопці з Троми ввійшли в дім, вони нагуляли такий апетит, що бідний індик затрусився б, якби міг, але його тривоги вже були позаду. Вони теж пішли переодягтися, і близько півгодини тривало вмивання, причісування і всяке чепоріння, від якого б обстануло серце будь якої охайної жінки. Коли пролунав дзвінок, загін хлопців зі свіжим виглядом, сяючим волоссям, чистими комірцями, у вихідних піджаках колоною зайшов у їдальню, де міс Джо у сукні з чорного шовку з букетком у її улюблених білих хризантем на грудях сиділа в голові стола з розкішним виглядом, як казали хлопці кожного разу, коли вона так нараджалась. Дейзі та Нен виглядали як квітучі клумби у своїх нових зимових сукнях, з яскравими поясами та стрічками у волоссі. А на Тедді, одягненого в молонову вовняну сорочку і найкращі його чобітки, любо було глянути. Коли містер та місіс Бер перекинулися поглядами через стіл, з рядами щасливих облич по обидва боки, вони подякували одне одному без слів. Бо одне серце промовило до іншого. Наша праця досягла успіху, тож будьмо вдячні і працюватимемо далі. Дзвін ножів та ведело кілька хвилин не дозволяв присутнім розговоритися, тільки Мері Енн з великим рожевим бантом у волосі бігала туди-сюди з тарілками і черпаком з поливкою. Майже кожен якось доклався до банкету, тож обід був тим більше цікавим, бо паузи заповнювалися розповідями про те, хто що приготував. Якщо це не смачна картопля, то я вже не знаю, яка тоді смачна, поділився спостереженням Джек, докладаючи собі на тарілку четверту розсипчасту картоплину. «Індичка нафарширована моїми травами, тому вона така смачна», – сказала Нен, з насолодою набиваючи рот. «Мої качки вищий клас! Езі казала, що вона таких жирних ще не готувала», – додав Томі. «Ви подивіться на нашу моркву, а якого ми ще пастернаку накопаємо», – вставив дік, а долі щось пробурчав у знак згоди, обгризаючи кістку. А я збирав яблука на сидр, сказав Демі, а я сіджував журавлину на соус, а я не збирав горіхи, дедав Ден, і так пішло по колу. А хто придумав день подяки? – спитав Роб, бо відколи він отримав штани і піджак, у нього прокинувся дорослий інтерес до інституцій України. Цікаво, хто зможе відповісти на це запитання? – і містер Бер кивнув на своїх найкращих учнів з історії. «Я знаю», – сказав Демі, – «перші колоністи – пілігрими». «Навіщо?» – спитав Роб, не чекаючи пояснення, хто такі пілігрими. «Я забув про тих Демі». Думаю, що спочатку вони вимушені були голодувати, і коли нарешті зібрали багатий урожай, то сказали: "Ми дякуватимемо за це Богові" і призначили для цього окремий день, який назвали Днем подяки, сказав ден, якому подобалися історії про відважних людей, які благородно страждали за віру. «Непогано! Я не сподівався, що ти запам'ятаєш щось, крім природознавства!» Містер Бер легенько постукав по столу, виражаючи схвалення учневі. Ден мав задоволений вигляд, а місіс Джо сказала до сина. «І що, Робі, тепер розумієш?» «Ні, не розумію. Я думав, що пілігрими – то такі птахи, які живуть на скелях. Я бачив їх у книжці Демі». Він має на увазі пінгвінів, дурник. Демі відкинувся на кріслі і голосно засміявся. «Краще не смійся, а розкажи, що знаєш», – сказала місіс Бер, втішаючи роба додатковою порцією жалравлинного соусу після сміху, викликано його помилкою. Розкажу жодних проблем, і після паузи, протягом якої він збирався з думками, Демі розповів таку історію про батьків пілігримів, від якої засміялися б навіть самі поважні герої розповіді. «Розумієш, робе, в Англії були люди, яким не подобався король чи ще щось, і вони посідали на кораблі і відплили в іншу країну». В тій країні жили індіанці, ведмеді і ще якісь дикі створіння, і вони мешкали у фортах, і їм було нелегко. «Хто мешкав? В ведмеді?» – спитав з цікавістю роб. «Ні, пілігрими, бо їм набридали індіанці. Їм не вистачало їжі, вони ходили до церкви з рушницями, і стільки людей померло». Із корабля вони ступили на камінь, який тепер називається Плімутський камінь. Тітка Джо його бачила і до нього торкалася. Пілігрими побували всіх індіанців і розбогатіли. Вони вішали віддіум і були дуже добрими. І пра-пра-пра дідусь-дідуся теж приплив на кораблях. Один з кораблів називався «Мейфлавер! Люди з того корабля придумали день подяки, і ми тепер завжди його святкуємо, і мені подобається. Можна ще індички, будь ласка?» «Думаю, Демі стане істориком. Він так гарно і послідовно виклав усі події?» Дядько Фріт зі сміхом в очах глянув на тітку Джо, подаючи нащадкові пілігримів третій шматочок індички. «Я думав, на день подяки треба їсти більше, ніж будь-коли, але Франц каже, що так не можна». Стаффі подивився так, ніби щойно почув погані новини. «Франц має рацію, тому слідкуй за ножем і виделкою, і знай міру, інакше не зможеш допомогти нам із сюрпризом», – сказала тітка Джо. «Я буду обережним». Але ж усі їдять багато, і це мені більше подобається, ніж знати міру, сказав Стафі, який щиро вірив, що день подяки для того й існує, аби відмічати його паралічем від спожитої їжі, або принаймні легким розладом травлення або головним болем. А тепер, пілігрими мої, «Можете себе чимсь тихенько зайняти до чаю, бо ввечері вас і так чекає неабияке хвилювання», – сказала місіс Джо, коли вони вставали за столу, випивши сидру за здоров'я. «Я, напевно, візьму всю зграю на прогулянку. Тоді, Люба, ти зможеш відпочити, інакше ввечері ти з ні хвалитимешся», – додав містер Бер. Як тільки капелюхи і пальта опинилися на своїх власниках, великий омнібус запакувався пасажирами, і вони поїхали на довгу прогулянку, залишивши місіс Джо у спокої, щоб вона відпочила і без поспіху закінчила справи. Після доволі раннього чаювання того дня заново почалося причісування та вмивання, потім вся зграя нетерпляче чекала, поки приїдуть гості. Мали прибути тільки близькі. Такі маленькі гуляння завжди відбувалися в сімейному колі, і ніякий смуток не мав права зіпсувати свято. Прийшли всі. Містрі і місис Марчі з тіткою мех, яка, незважаючи на чорне вдовини вбрання, виглядала дуже гарно та мило. Дядько Теді і тітка Емі з принцесою, яка ще більше ніж зазвичай скидалася на фею у своїй небесного кольору сукні із величезним букетом квітів, які вона роздала хлопцям, запихаючи їм у петельки, від чого вони почувалися ще елегантнішими з нагодами свята. З'явилося також одне нове обличчя. Дядько Теді підвів незнайомого джентльмена до Доберів зі словами. «Це містер Гайд. Він розпитував про Дена, і я ризикнув привезти його сьогодні, щоб він подивився на прогрес хлопця». Бери сердечно його прийняли заради Дена. Їм було приємно, що про хлопця не забули. А вже через кілька хвилин спілкування вони й самі були раді знайомства з містером Гайдом. Таким щирим, простим та цікавим він був. Приємно також було спостерігати, як проясніло обличчя хлопця, коли він побачив старого друга. Та ще приємніше було бачити здивування та радість гостя від денових манер, що значно покращилися, як і від загального його вигляду. Та найприємніше було дивитися, як ці двоє розмовляють в кутку, забувши про різницю у віці та в становищі, об'єднані темою, що однаково цікавило їх обох, як вони зіставляють свої записи і діляться розповідями про виконану влітку роботу. «Виставу пора починати, інакше актори скоро позасинають», – сказала місіс Джо, коли всі привітання вже залишилися позаду. Тож усі пішли в класну кімнату і зайняли місця перед завісою, зробленою з двох покривал. Дітей уже й слід простив, але за завіси чувся приглушений сміх і кумедні вигуки, які видавали їхнє місце перебування». Вистава почалася з виступу гімнастів, якими керував Франц, шестеро старших хлопців у синіх штанах і червоних сорочках демонстрували свої м'язи за допомогою вправ з гантелями, булавами і штангами під акомпанемент піаніно, на якому грала місіс Джо. Ден так енергійно працював руками і ногами, що присутні починали побоюватись, аби він не збив з ніг інших гімнастів, немов кехлі або ж не запустив булаву глядачів. Його дуже розхвилювала присутність містера Гайда та бажання виразити таким чином шану своїм учителям. «Міцний, хлопчина!» Якщо я таки виберуся в Південну Африку через рік-другий, то не подолаю спокуси позичити його у вас, містер Рибере, сказав містер Гайд, зацікавлення якого денам зростало. Ми охоче відпустимо його з вами, хоч нам і не вистачатиме нашого гордого Геркулеса. Йому ж це піде на користь, і я впевнений, що він добре послужить своєму другові. Ден почув. І питання, і відповідь, і його серце затріпотіло від радості при одній думці про подорож в іншу країну з містером Гайдом, а схвалення посилювало його вдячність до своїх друзів, завдяки яким він ставав тим, ким вони хотіли його бачити. Після цього Еміль, що вже встиг перевести подух, заспівав у моряцькому костюмі пісню, в якій було багато про штормові вітри і підвітряні береги. А від приспіву «Повертайте, хлопці, повертайте» кімната аж задзвеніла. Потім Нед виконав кумедний китайський танець, вистрибуючи при цьому неначе велика жаба. У виставу також втиснули кілька вправ з арифметики, правопису і читання, оскільки іншої нагоди публічно представити ці свої вміння у Планцелді не випадало. Джекові вдалося здивувати публіку швидкісними обчисленнями на дошці. Томі переміг у змаганні з правопису, а Демі прочитав невелику французьку байку «Так добре», що дядько Теді сидів, мов зачарований. «А де інші діти?» – запитували глядачі одне в одного, коли завіса упустилася, а ніхто з молодших так і не з'явився. «О, це сюрприз! Він такий гарний, що мені аж жаль вас! Ви ж його ще не бачили?» – сказав Демі, який підійшов до мами, щоб вона його поцілувала і затримався, аби пояснити таємницю, коли вона розкриється. Тітка Джо віднесла кудись золотоволоску на превелике здивування її тата, який перевершив навіть містера Бера у розігруванні очікування, нетерпіння і цікавості дізнатися, що ж зараз має відбутися. Нарешті, після шародіння та перешіптування і вказівок розпорядника сцени, завіса піднялася під повільну музику. І перед глядачами з'явилася без яка сиділа на табуреті біля намальованого на бурому папері каміна. Світ ще не бачив такої більш зворушливої папелюшки. У потріпаному сіреному платі, зножених туфельках, із прекрасним обличчям, під ясним волоссям, із такою пригніченою поставою, що неможливо було стримати ні сліз, ні усмішок, дивлячись на маленьку актрису. Вона сиділа непорушно поки голос пошепки не подав сигнал. «Починай!» І тоді вона кумедно зітхнула і сказала, «Ох, якби ж мені піти на бал так природно, що й батько відразу ж несамовито зааплодував, а мама вигукнула, зіронька моя!» Цей дуже недоречний вияв почуттів спричинив до того, що папелюшка забулася похитати головою і з докором сказала, «Ви не маєте до мене говорити!» – запанувала тиша, і хтось тричі постукав. Попелюшка набрала стривоженого вигляду, але перш ніж вона встигла пригадати, що має сказати, хто там – Тильна частина паперового буру каміну відчинилася, як двері, і через неї, з певними труднощами, протиснулася хрещена сфея у гостроверхому капелюсі. То була Нен у червоній мантії з чарівною паличкою, якою вона рішуче розмахувала. Ти підеш на бал, моя люба. «А тепер ти маєш показати мені моє гане неплаття!» – відповіла Папелюшка, смикуючи за подріл своєї сірої сукенки. «Ні, ні, ти ж маєш сказати, як же мені їхати у цьому дранті?» – сказала хрещена фея. «А, так, так». І принцеса повторила свої слова, не сильно збантежена власною забудькуватістю. «За твою доброту!» «Я переміню твоє лахміття на прекрасне плаття», – промовила хрещена сценічним голосом. І без поспіху, розцібаючи коричневий фартух, вона продемонструвала чудовий убір попелюшки. Маленька принцеса справді могла б привернути увагу не одного маленького принца, бо мама вдягала її як придворну даму. У рожеву, шовкову сукню з атласною нижньою спідницею прикрашену маленькими букетиками. Хрещена лягла по на голову корону з білими і рожевими перами та вручила пару срібних туфель, які вона взула, і трішки піднявши поле спідниць, підниць продемонструвала їх публіці і з гордістю сказала «Кристалеві! Плавте? А ні!» Вона сама так замилувалася ними, що заледве згадала, що має грати роль. «Але я не маю чим їхати!» «Ану, дивись тепер!» Нент з такою енергією махнула чарівною паличкою, що мало не збила принцесі корон з голови. І тут усі побачили найефектнішу дію вистави. Спочатку підлоги вдарила мотузки, і почувся голос Еміля. «Раз, два, дружно!» А Сайлесу відповідь буркотливо. «Помалу, помалу!» Пройшла хвиля сміху, бо з'явилися чотири товсті сірі пацюки, які трусилися до кінчиків хвостів, зате на головах у них сяїли чорні намистини. Вони тягнули, чи вдавалися, що тягнуть, розкішну карету, зроблену з половини гарбуза-гіганта, висадженого на возик Теді, який перемалювали на жовтий колір. Спереду сидів кучер у білій перуці, в капелюсі на бакир, у червоних бри...